per tal d'explicar-vos doncs, el que ha passat al voltant de l'expulsió de del, dels regidors socialistes de l'equip de, de govern. Mireu, eh, el PSC ha estat expulsat del govern per defensar les polítiques socials que protegeixen la gent envers la política de parador, la despesa de parador. Per començar des del PSC, expressem la nostra satisfacció per haver fet una feina exitosa en les, en les regidories que hem, que hem, portat, que hem gestionat. El més important, i això ens fa estar molt contents, hem dinamitzat i promocionat l'esport a la ciutat, noves instal·lacions, projecte pavelló, pista coberta i ajudar a practicar esports amb unes beques un cop més al costat dels més dèbils, dels que no podien ni pagar-se l'equip per poder anar a entrenar. Hem refet la regidoria de cultura. Permeteu-me que utilitzi aquesta paraula. La regidoria de cultura. El regidor de cultura va estar durant vuit mesos per arreglar el que va trobar allà dintre. I ho ha hagut de fer ell sol amb un sol tècnica, eh? Aquesta és una de les reivindicacions que també tenia que veure amb el pressupost. Però ho hem aconseguit, hem posat la cultura altra vegada, torna a estar al centre de la ciutat, al centre de d'elecció del govern, i hem donat un impuls important a les entitats, al Museu de Mamportà, a la Casa de Nadal etc la feina ha sigut molta i llarga i molt pacient i amb un esforç i una dedicació enorme del regidor de cultura qui li agraeixo la seva feina perquè l'ha feta ho he de posar i posar en valor amb molt pocs mitjans i amb la negativa a augmentar-li els mitjans i també vull parlar, òbviament, doncs, de Guàrdia Urbana des de Guàrdia Urbana és ben conegut que han combatut les, les ocupacions il·legals amb un èxit inicial important com va ser el desallotjament del carrer Mandri una cosa que es va treballar i es va posar, i es va posar de seguida la pràctica hem implementat un pla de barris per garantir la seguretat i el civisme a les zones més conflictives de la ciutat i hem endegat el que és una, una política de fitxar nous agents per la Guàrdia Urbana una política que des d'aquí demano i exigeixo al govern de la ciutat que no aturi perquè la ciutat no pot estar amb el nombre d'agents que en aquest moment tenen la ciutat. En resum hem treballat intensament i bé per la ciutat i estic molt orgullós dels regidors i dels càrrecs de confiança i dels càrrecs executius que el Partit dels Socialistes ha aportat durant aquest període a al govern de la ciutat. Més, el PSC, finalment, també ha estat expulsat per treballar seriosament per garantir el benestar dels FIGRECs i, sobretot, la viabilitat de la política pressupostària i de la política fiscal de l'Ajuntament. Mireu de cap de les maneres es pot aprovar un plec de condicions de recollida d'escombraries per import de 6,2 milions d'euros ho repeteixo, de 6,2 milions d'euros anuals sense tenir pressupost i sense tenir una projecció pressupostària de com això afectarà en els futurs anys les finances municipals, la despesa corrent perquè és ben evident que es digui el que es digui no es pot deslligar del pressupost perquè si augmentem d'un milió i mig la despesa en recollides d'escombraries aquest any i l'altre i l'altre i l'altre, és ben evident que d'algun lloc, amb un context en el que no sembla que els ingressos hagin d'augmentar d'algun lloc s'haurà de reduir i nosaltres ens temem i per això vàrem posar-ho sobre la taula que la reducció vindrà precisament a cost dels més dèbils a cost doncs, de les polítiques socials, de les polítiques per als aturats, per als desnonats per les vídues, per a la gent que pateix pobresa energètica de cap de la manera, seguint aquí de cap de les maneres, es poden atendre les necessitats, com deia, de desnonats, vídues aturats, gent jove, víctimes de les retallades, sense un increment com a mínim com a mínim de 250.000 euros en l'àrea de serveis socials. més uns 70.000 eur més de capítol 1. Això vol dir més treballadors eh, per poder atendre aquestes necessitats. Em posaré un exemple. Hem adquirit nou pisos i ara se'ns signaran 6 que estan a al notari. Com és possible que se'ns demani que gestionem 15 pisos més dels 60 que ja gestionem? Com és possible que ho hagin de fer amb dos únics treballadors i amb el mateix pressupost que l'any passat? Sembla que és ben evident, és una qüestió de, de números, no? No es pot fer d'altra manera. Penseu que Figueres inverteix la meitat en polítiques socials que l'Ajuntament de Girona, que només en primària hi destina el 10%, nosaltres el 5%. Això sí, Figueres té un 18% de pobresa, bastant per sobre de la mitjana de pobresa que hi ha a Catalunya i eh, superior a Girona, que a la vegada destina més pressupostos. No? Per això nosaltres volem dir que aquest ha estat el motiu del trencament. Figueres necessita deixar-se de festes i treballar per millorar la vida de la gent. L'alcaldessa, el que ha de fer partir d'ara és garantir la governabilitat de la ciutat i per això, des del nostre parer, no li queda altra cosa que la dreta. Des de fa un temps, Felip no volia aplicar l'acord de govern, sinó només el programa electoral de Convergència i Unió. I ho feia incomplir compromisos al voltant del Museu del Circ, al voltant de no executar l'obra de millora del carrer Avinyonet i, sobretot, el més flagrant al barri de Sant Joan. Compromisos i compromisos. Hem anat a totes les conselleries de Catalunya a dir que invertiríem. Teníem a punt un pacte de ciutat amb tots els altres grups polítics per fer la inversió que s'havia de fer. Gran part dels 250.000 euros, una part anava habitatge, l'altra anava doncs, a pogué atacar el que ocorre a la zona est, oest de la ciutat. Tot això eh, ha quedat aturat. Comprendreu doncs, que es fa molt difícil poder continuar per aquí. I nosaltres no podíem mantenir-nos en un govern que prioritza la despesa en festes dels drets socials de les persones, i això és important. Marta Felip vol fer polítiques de dretes, i per això no ens posàvem d'acord. Aquesta és la conclusió. Ara ja podrà pactar lliurement amb la dreta. Volia congelar les polítiques socials i alhora augmentar exponencialment les partides per les festes, per festes, per circs i per comunicació, perquè no oblidem que acabem de llançar una revista que significa 30.000 euros cada tres mesos en aquesta revista, que no diré ara que la revista pot ser millorable i nosaltres hi hem estat, però sempre condicionat a l'aprovació del pressupost i que es pogués complir la part del programa electoral del Partit dels Socialistes que figurava l'acord de govern i que té per objectiu la preservació dels drets de les persones més vulnerables a la ciutat i el desenvolupament econòmic i urbanístic de l'oest de la ciutat. Per això que vistes les afirmacions de l'alcaldessa en recents entrevistes i a la negativa a augmentar la despesa social, confirmem la seva deriva cap a polítiques neoliberals. Negar-se a augmentar la despesa social i el manteniment de la despesa en assumptes frívols i no prioritaris. Permeteu-me, però si ens estem gastant 300.000 euros llargs per Santa Creu, 192.000 euros per activitats de Nadal, i podria seguir amb la llista. I tornem i tornem i tornem i amb el circ. La realitat és la que és. Nosaltres érem uns socis de govern lleials, però la nostra part s'havia de complir. Tot això, si el pressupost donava endavant, però el pressupost no el dona, doncs s'havia de retallar i s'havia de preservar. I l'alcaldessa ha optat per polítiques neoliberals, polítiques que, entenc, que l'aproximen i li deixen les mans lliures per poder pactar amb ciutadans i amb el Partit Popular. I una cosa més, no ens podem creure, i afegeixo, no ens podem creure que hagi liquidat l'acord de govern i de Figueres, l'acord de govern amb nosaltres, i d'estabilitat de que tant va costar de d'atrevar, d'estabilitat de amb compromís per Figueres sense tenir una alternativa això seria una, al nostre entendre una irresponsabilitat gravíssima la ciutat necessita que s'aprovi el pressupost i fins i tot, amb tota claredat ho dic necessita que s'aprovin els plecs de condicions però els plecs de condicions no han d'allestar el desenvolupament de la ciutat ni el benestar de les persones per tant, demano exigeixo que tingui preparada una alternativa perquè si no la veritat és que entraríem en un supòsit d'una gravíssima gravíssima irresponsabilitat. Però estem escaldats perquè ens hem donat compte doncs, que les prioritats del Partit Demòcrata de Demòcrata Europeu de Catalunya no són les persones, sinó que són els interessos partidistes i de classe. Els interessos dir partidistes en no voler retallar algunes de les partides que s'estan gestionant des del PDeCAT i que són al nostre entendre, davant d'aquest augment de la recollida d'escombraries i de la necessitat de benestar social, resulten com a mínim de difícil sostenir. Torno o incidir amb els 190.000 euros de reis, torn a incidir amb el que es gasta per Santa Creu, 300 i escaig mil, podríem parlar de l'embarracat, podríem parlar de moltes coses. Nosaltres, com a exemple, l'acústica depèn de nosaltres, l'aportació s'ha de fer un conveni, concursos que ho diuen un moment, que si hem de retallar 10 d'aquí, 20 d'allà, 15 d'allà, tot això es pot fer. parlem d'aquesta era la nostra, la nostra posició. Acabo. Nosaltres, els socialistes, seguirem treballant per la creació de riquesa, per tant, sí a qualsevol política que tingui que veure amb l'àrea de promoció econòmica i la reducció de la despesa supèrfuga. No em torno a allargar sobre el que s'hauria de retallar per acabar amb algun tipus de política doncs frívola i poc responsable però sobretot el, que nosaltres, el nostre lloc, el lloc en el que hem d'estar és al costat dels més desafavorits, dels que cada dia no poden obrir la calefacció. Aquest és el nostre lloc, aquest és el lloc del Partit dels Socialistes de Catalunya. I això és el que ha passat, que el PSC ha estat expulsat del govern per voler aplicar una política pressupostària rigorosa que defensa els figrencs que ho estan passant més. Això és el que us volíem explicar, ens posem, poso a la vostra disposició, igual que els regidors, per respondre a les preguntes que, que convingui, però primer també ens ha volgut acompanyar el primer secretari del PSC de les comarques gironines, perquè, òbviament, doncs, eh, amb tot el respecte del món, això depassa el que és Figueres. Hi ha una situació i un context de comarques gironines i, òbviament, hi ha hagut converses al nivell més alt per tal... De demostrar i de deixar clar doncs, que els socialistes som gent seriosa, gent que de cap de les maneres ens agrada que es trenquin els pactes, gent que volem treballar i hem hagut de, de tenir eh, bé, s'ho deixa el primer secretari amb alguna conversa i algunes qüestions per intentar treballar i que les coses no anessin com han anat.